Сіється, сіється, білий сніжок, назмучене серце моє. Рядки, мабуть, склалися раніше, ніж земля захиталася перед очима. Світ зробився блідий, ніби розмитий, його було ледь видно. Я відчув велику слабість у ногах, далі йти не було сил. Я сів у засніженій ямі край дороги. Свідомість потьмарилась, я провалився в морок непритомності. Не знаю, скільки я скоцюрблений просидів у ямі. Мабуть, недовго, бо хоч іще й не було великих морозів, але при такій слабості міг замерзнути. Отямився від ляпасів по щоках. Із білої вовняної хустки на мене дивилося вродливе обличчя молодої циганки. Ей-гей, ласкавчику, вставай, це тобі не літо. Охляв дненький. Біг ми охляв, ну, тримайся за мене, вставай. Циганку я знав. Та й вона мене знала. Належала до табору, що спинився на зимовий постій на малому хуторі. Де і чим вони промишляли, наші хуторяни не відели. Але було добре відомо – цигани не голодують. І часом навіть із сусідами-харчами діляться. «Пусти!» – відчувши ніяковість відхилив її руку, коли вона допомогла звестись на ноги. «Мені треба йти!» «Куди ти такий підеш? Додому вертайся!» Я на шидлівку, по хліб. Вона на мить задумалась. Гаразд, тут уже недалеко лишилося, я з тобою піду. Циганка супроводжувала мене до крамниці і назад, до самого дому. Щось вона, звичайно, говорила, але це не мало жодного значення. Я її не слухав, тільки дивився в надзвичайно вродливе обличчя, обрамлене білою в'язаною хусткою перших кроків на цій землі жіноча врода мала наді мною таку владу, що я завжди готовий був забути про все на світі і безвідмовно їй коритися. В самій вроді, незалежно від інших якостей, я бачив щось святе, ангельське. Мушу признатися, що так це лишилося і до сьогодні, хоча, звичайно, мав доволі гірких розчарувань. Але тут розчарувань не було. Наступного дня вродлива циганка принесла матері повну миску пиріжків із м'ясом. Мати завагалася. Циганка все зрозуміла. «Беріть, беріть, Євдохо, вони зі свининою, не бійтеся». Того року траплялося людям у пиріжках, куплених на Луганському базарі, знаходити дитячі пальчики. Мати мені наказувала нікуди не відпускати семилітню таїсу, навіть за хвіртку». Не маю права приховати споменів ганебних Не хочеться про це розповідати Але малювати себе кращим, ніж я був насправді Це також гріх великий Тоді я вже втратив Бога Школа своє зробила Мати ще намагалася вберегти мене від безвір'я Але я завчасно їй відповідав Бога немає А хто ж на землі все живе створив? Ясно хто природа Тоді природа Бог Пам'ятаю вираз материного обличчя, коли вона казала оці слова «Природа – Бог». Воно було освітлене зсередини якимось внутрішнім сонцем. І я ніколи матір такою не бачив. За інерцією все ще твердив шкільні істини, але в душі щось тепле затріпотіло, мов сполохане пташення. Якби мати зі мною про це частіше розмовляла, я, мабуть, Бога б не втратив. Хоч жодної церкви не лишилося й близько. Але вона не хотіла закладати в мою душу конфлікт із суспільством. Махнула на мене рукою. «Що людям, те й нам, проти сокири з лозиною не підеш?» Пізніше, в часи прозріння, пригадував пантеїстичну формулу матері з подивом і пошаною. «Це ж ключ від найвеличніших філософських систем», а вона кинула мені ті слова навіть не задумуючись. Григорій часом приїздив до нас на ніч, а на світанку виводив за село свого мотоцикла і лише там починав ним горкотіти, щоб сусіди не бачили. Мотоцикл, можна сказати, виготовив власними руками. Із такого брухту що й не подумати. Роботу знайшов у Луганську, працював слюсарем. Одного разу він привіз нам добрий клунок пряників, простеньких, найдешевших, які сьогодні у мордовських концтаборах продаються зекам. Але тоді, в 33-му, Боже, праведний, яке то було щастя. Мати знала, що ми не втримаємось від спокуси. Замурувала той колонок у припічок, лишила невелику торбинку і видавала нам звідти по два пряники на день, вранці і ввечері.